Hej och välkomna till den sista delen av naturresurser, del 3. Ja, nu har vi pratat om lagerresurser såsom olja, kol, naturgas, kärnkraft men också fondresurser i form av biobränslen. Men vi har inte pratat om flödesresurserna och det brukar man också kalla med ett mer vanligt namn förnyelsebara energikällor. Och dit tar vatten, vind, sol, vågkraft med mera. Och de kallar sig förnyelsebara därför att de tar aldrig slut. De använder ju naturkrafterna, det vill säga vatten, vind sol. Och tidigare så har man sagt att de har väldigt låg kapacitet, men det stämmer inte idag. Därför att forskningen på det här området går hela tiden framåt. Däremot så måste de fortfarande konkurrera med olja, kol och naturgas, och där finns väldigt stora ekonomiska intressen, vilket gör att det blir inte lönsamt. Så om man kollar på hur mycket förnyelsebar energi används idag så är det fortfarande väldigt lite, alltså det används betydligt mer idag än exempelvis för 20 år sedan, men fortfarande väldigt lite i jämförelse med lagerresurser såsom olja och kol. Och ni kan se här lite siffror på det. Vattenkraften cirka 8%, vindkraft 6%, solkraft 2%, vågkraft och geotermisk energi bara 1%. Så totalt sett så står de för ungefär 17%. Medan fossila bränslen som som olja står för 32%, kol 31% och naturgas cirka 20%. Så totalt sett så står de fossila bränslen för 83%. Det är väldigt mycket. Men vad har då de förnyelsebara energikällorna för, för Ja, låt oss börja med vindkraft. En fördel med vindkraft är att den kan användas på väldigt många platser. Jag menar, det blåser runt hela jorden. Den ger i princip inga utsläpp. Och den är förnyelsebar, jag menar vinden tar ju aldrig slut. Så länge solen lyser på jorden så kommer vindarna snurra. Och då kommer vi kunna få energi av det. Nackdelar är att den är fortfarande väldigt dyr. Dock har den blivit billigare på senare tid. Men man kommer inte ifrån det här exempelvis att de har höga ljud som skadar fåglar. Det som kan fåglar sig in i dem. De är dessutom väldigt fula att se på. De tar ju upp en ganska stor yta. Och sen vissa delar av ett kärnkraftverk, exempelvis propellerbladen. Till att göra det så använder man olika typer av kemikalier och metaller som är farliga. Alltså, de behöver inte vara farliga, men i Kina exempelvis, där de flesta sådana här tillverkas, där tänker man inte så mycket på miljön. Och det här skapar stora giftsjöar, vilket inte heller är så bra. Så man kan inte säga att vindkraft är jättebra för miljön, därför att när man tillverkar dem så är det inte så bra för miljön. och Kollar vi på solkraft då? Ja men solkraftens största fördel är ju att den är förnyelsebar. Däremot så är den fortfarande dyr, därför att man måste utveckla det bättre. Och den görs av kisel, vilket är ett ganska dyrt ämne. Man håller på att experimentera om man kan använda andra ämnen som skulle kunna göra det billigare. Vilket man förmodligen kommer få i framtiden. Och det börjar faktiskt bli vanligare i länder som Sverige. Speciellt med solpaneler då på vanliga hus. Och de här produceras också ofta i Kina. Om vi tittar på vattenkraften så är vatten, har vattenkraften många fördelar. Den är faktiskt billig jämfört med sol- och vindkraft. Och den står också för nästan hälften av Sveriges energiproduktion. Många länder idag alltså som vill få bort sådana här fossila bränslen som olja, kol och naturgas, de kör oftast på vattenkraft. Därför att den, menar, vatten finns ju precis överallt, så det går ju nästan alltså vilket land som helst kan vi i princip använda det. Och det är många länder som satsar på det nu väldigt mycket. Speciellt Kina. Eh, gör det. Men eh, ja, den har ju både för- och nackdelar. Och för er som inte vet det så, eh, jag tänker inte gå in och förklara hur ett vattenkraftverk funkar. Men det har att göra med att när det kommer vatten i olika typer av vattenströmmar så utnyttjar man fallhöjden. Det vill säga ni ser att det här vattnet forsar rakt ner från en högre plats. Och när det forsar så driver det här generatorer som i sin tur allstrade energi. Fördelen med just vattenkraft är att den kan regleras. Det vill säga om det kommer mycket vatten så kan man ju spara på det och sen släppa ut lite grann hela tiden. Och tvärtom. Och de ger ju väldigt mycket energi. Dessutom så är den ju alltid tillgänglig. Jag menar det finns ju nästan inget land där man inte kan använda det här. Nackdelarna dock som man absolut inte får underskatta. Det är att man förstör väldigt många fina landskap, speciellt stränder. Eftersom om man håller på att släpper av och till med vatten så påverkar det såklart landskapet. Dessutom kan det förvärra saker som översvämningar och erosion. Det är också dåligt för fisken. Exempelvis lax vill ju leka. Det heter så när lax sex. Och då kommer laxen inifrån havet och den åker alltid tillbaka där den föd föddes. Och laxen är oftast född väldigt långt upp i elvarna Så om vi sätter ett, vindkraftverk i mitten, eller ett vattenkraftverk i mitten, då kommer laxen fastna där. Den kommer försöka ta sig upp men kommer se att det funkar inte. Så det är inte bra. Så många som bygger sådana här vattenkraftverk de bygger också en så kallad laxtrappa. Alltså en liten bäck som rinner vid sidan så att laxen kan liksom hoppa upp och ta sig vidare. Och det är som sagt också lite dåligt för båttrafiken. Det går liksom inte att ta sig fram då. Det blir liksom stoppat. En annan energikälla som man inte pratar så mycket om, men som är väldigt relaterad till just vattenkraft, det är vågkraft. Och vågkraften har en väldigt stor potential. Och man räknar med att den kan producera ungefär hälften av världens energibehov om vi fixar till tekniken lite grann. Problemet är bara det att forskningen tar eh, både tid och kostar väldigt mycket pengar. Så det skulle behövas att man satsade mer på den. Men skulle man få det att funka så ja, då behöver man inte längre olja, och naturgas, vilket är väldigt positivt för miljön. Geotermisk energi handlar om att man borrar ner hål i backen och plockar upp den värme som finns i jorden. För om ni har lyssnat på mina tidigare föreläsningar så vet ni att under jorden så är det väldigt, väldigt varmt. Därför att vi har sådana här metallströmmar, så kallad magma, som åker runt genom sådana här konvektionsströmmar. Och det här gör att inuti jorden är alltid väldigt varmt. Och den här värmen kan man ta vara på genom geotermisk energi. Dock så är tekniken inte speciellt bra på den här fronten. Det skulle bara satsas betydligt mer pengar, och då skulle det här kunna bli en jättebra energikälla. Men just nu så kan man bara använda den på vissa platser, där det redan är väldigt varmt. På grund av vulkaner och så vidare. Och Island, bland annat, använder väldigt mycket geotermisk energi. Man brukar också prata om man ska nämna djur som en naturresurs. Och många arter håller på att det ut när det gäller just fiske, bland annat torsk. Och fiskkonsumtionen ökar faktiskt hela tiden. Vilket gör att många arter blir utrotningshotade. Men jag skulle inte vilja använda djur som en naturresurs. Därför att då kan man argumentera, vart går gränsen mellan djur och människor? Varför tjänar vi att leva så mycket mer än de gör? Men om man ska göra det så måste man komma ihåg att det är väldigt många arter som idag har problem. Eh, på grund av jakt framförallt. Jag menar, tigrar, nosörningar, elefanter, lejon, pandor. Alla de här arterna håller på att ut. Därför att människor är ute efter pälsar, elfermer och så vidare. De som bor där vill ju tjäna pengar. Och djur är ganska enkla byten, tyvärr. Så förmodligen så kommer många arter ut i framtiden. Jag tänkte också att vi kunde prata lite grann om hållbar utveckling när vi ändå håller på. Hållbar utveckling handlar om att försöka och se dagens behov utan att äventyra behoven för framtida generationer. Och det här är väldigt riktigt för vi måste ta hand om vår planet innan det är för sent. Vi kan inte bara hålla på elda med olja och kol och släppa ut en massa skit i luften för att det kommer påverka oss också. Det handlar om framtida generationer. Och om våra barn och om de andra som bor på den här planeten. Vilket inte bara är oss utan det bor ju liksom djur och växter också. Vi kan inte bara hålla på och vara ansvarslösa utan vi måste ta hand om planeten. Och om man kollar på vilka det är som förbrukar och förstör så brukar man generellt sett se att fattiga länder brukar ha en sämre resurshantering och högre miljöförstöring än rika länder. Men det här beror helt... På grund på vilket land man kollar på. Det är faktiskt land som förstör mest är ju USA. Som inte bara producerar och släpper ut otroligt mycket skit. Utan de konsumerar också så otroligt mycket. Och många av våra västerländska företag de har ju flyttat till fattiga länder för att det är billigare arbetskraft. Där, så där släpper de ut skiten. Och egentligen kanske det bara är vi vi liksom som ligger bakom. För det är vi som köper nya tv-apparater, nya kläder och så vidare. Det är ju inte de. Och tittar man på i Kina så förr så tänkte man inte så mycket på hållbar utveckling. Jag menar, då låter, låter man bara fabrikerna flytta dit och de fick på så mycket skit som möjligt. Och det är fortfarande dåligt där. Väldigt mycket skit i luften. Men man börjar i alla fall bli bättre. Och ja, USA, de har ju den största miljöförstöringen i hela världen. De tänker fortfarande inte på hållbar utveckling utan bara på vinst. Många av världens miljökonferenser, eh, alltså man kommer inte fram till någonting. Det är för att USA säger alltid, nej det där går inte med på, det kostar alldeles för mycket pengar, det där skiter vi. Så man kommer inte fram till några globala miljöavtal. Sverige är faktiskt ett av världens bästa länder, både när det gäller resurshantering och hållbar utveckling. Men vi har också våra brister som vi inte får glömma bort. Bland annat då industriskogen. Vi skövlar ju våra urskogar. Och sen har vi Östersjön då som vi fortfarande har släppt ut lite skit i och vi plockar upp fisken där. Men annars så är Sverige super liksom. Och flera länder borde faktiskt efter Sverige just när det gäller miljötänk. Och en liten sammanfattning då. Kom ihåg de här lagresurser, olja, kol och naturgas. De kommer ta slut i framtiden, de är väldigt farliga för miljön, men används otroligt mycket, över 80 Vi har fondresurser Pellets och Torv, bättre för miljön men man skövlar ju ofta skogen och det då försvinner ju både växter och djur. resurser, alltså förnyelsebar energi, vind, vatten, sol, jättebra för miljön eftersom de tar slut. De tar aldrig slut och de släpper inte heller ut så mycket föroreningar. Men de används väldigt lite. Men man satsar mycket pengar på forskning och det kommer förmodligen användas mer i framtiden. Men frågan är om det inte är för sent. Så för framtiden för jorden, det ser jävligt mörkt ut. Alltså vi använder jättemycket olja, kol, och naturgas som förstör. Vi skiter i alla andra arter, vi jagar dem, vi säljer dem och så vidare. Vi borde satsa mycket mer på förnyelsebar energi och på att ta hand om den här planeten innan det är för sent. Hoppas ni den här föreläsningen. Har det bra så länge. Hej!